Niemand. Niemand. Mijn jongen. Kwamba. Hoe mpenzi een bom karibu kufata tarifa ya habari na tuanze na muhtasari wake. Raiya nchini Burundi waumba kuwa wa na moyo kuwa jalo. Siyo jiweza na ibala imo sala visi kwenye maineno peke. Ujumbe wake askofu skofu wadayosisi ya gitega katika sala na maombi ya kumshukuru mungu ya na familia ya raisi wa ya muhuri. Na ineo lilokuwa wanjo wa soka la IFBMG ni Bujumbra lima kuwa shamba la mahindi na miti ya matuna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 moyo nao mtukoza mungu na unikana katika kuwajali wanyonge katika sala na maombi ya kushkuru mungu iliwa andaliwa na familia ya rais wa jamuri tangu yuma atatu hii ya skofu kuya gitega simoni na mwana alikumbusha kuwa ibada isiwetu katika maneno katika ibada ya jumla rais wa jamuri varistenda shimie au mbarathi kwa niyaba ya reya wote wa burundi kwa yale ambayo hayatendeki vema mengi zaidi na Ismail Kwisera katika maombi hayo ya kumshukuru Mwenyezi Mungu yaliyoandaliwa na familia raisimkoani Gitega askofu mkuu wa diocese ya Gitega Simona Mwana katika kufafanua neno la Mungu alisema kuwa ya binadamu inayoshukuru ni ile ambayo inayowajali wanyonge askofu na mgana amesema kuwa pia maombi hayapaswi kuwa katika maneno pekee kama jinsi ilivyo katika katiba Burundi bali yawe hata pia katika vitendo akichukulia katika hadithi ya mfalme Herodi alieneza chuki kwa kumtafuta mtu ambaye alizungumzwa kuwa ndiye atakaye mrithi katika ufalme wake ili kumalizia maisha simu na mwana Aliomba kuwa hali yiyo isiwezi kutokea nchini Burundi na kama iliwai kutokea basi isirudi kujitokeza tena maana nilana. Katika maombi ayo pia raisi varisenda ishimie alimuomba msamamu nyezi mungu kwa jinalake na kwa jili ya warundi wote kwa ya ambayo haya kuendeka vema evari sindaheshimie ali mkabizi pia Mwenyezi Mungu miradi ya maendeleo itakayotekelezwa ambayo itakayowawezesha warundi kuishi vizuri maombi hayo yalioundaliwa na familia raisii yalianza hii hi Ijumaa tatu shukrani ismail nahuda eneo kulio kulio po kulio uh, kwa uwanja wa soka afb mjini hapa bojumbura kumekuwa shamba la mahindi miti ya matunda na maua huko kokizingirwa na uzio bati kigao cha mawaziri cha alhamisi wakijana kiliomba sheria usika na mkataba Uliofanyika kate serekali ya burundi na ya Toyota Kuwe matendo Itakumbu kuwa mkataba wa mauzo Yaliwe kwa saini Muwaka Alfuna alfu kumi na Serekali ya burundi liuze hilo Kwa kitita yoni zaidi Yanne kwa kamponi ya Toyota Ili kujengwe jengo la kifahari Blue Tanganyika Complex Isanganiro Unendelea kusikiliza tarifa ya bari kama inavyo kujia kupitia Radio Sanganiro. Baadhi ya raio mjini mbojumbo wa ralio hujiana na kito hiki cha Radio Sanganiro. Wanasema kutokuwa na tarifa kuhusu kutulewa kwa daftari jipia. Lakai wengine wakibaini kuwa itakuwa tatizo kulipia daftari lo sehemu ya malipo ambayo ni banki ya Finbank. Watendaji, ungazi za shina, tarafa mukaza unasema kongeli takiwah uhamasishaji ili raia ufahamu kuhusu daftari hilo lakaya kaya jamari vianenge nda na ripoti kamili Vavi ya laia wakazi wa manisipa ya jijila bujumbula wanaeleza kutofahamu namna operesheni ya ugavi wadaftari mupia zaakaya inafzoandaliwa kama anafzo mama huu. Bado hatujafamisha chochote kusu mchakatu wa ugavi wadaftari mupia zaakaya ambazo sitatolewa kwa laia hivika liwena. Hila tunafikiri kwamba mpango upo iwapo hatuja juudishwa sisi wa usika. mchakato huo umekubikwa na changamu otoke mkem kama anavyoflamisha baba huu Si bench rabizi mpango huu wa serikali wa kutoa mpya kwa wakazi wa jijira Butumbura Mimi binafsi nimejua hayo siku ya leo baada ya kiongozi vigumu kwa sisi wananchi kuelewa jinsi hizi hizo zitakavyotolewa Laia hao wanaendelea kudadisi kwa huwa wakikuta forendefu maara ambapo wanapolipia Jambu ambalo huwa likizorotesha kazi zao za kila siku Na wemu wano vambiru wajie Mimi nilikuwa wakwanza kujirekeza bankini kulipia daftari jipia e, lakaya Nilipofika kwenye makao ya banki bank nilikuta watu wengi uwaliwopiga forend Idadi kubwa walikuwa ni wakazi wakamenge na mutawa ghosha Jambu hilo huwa linazorotesha kazi zetu za kila siku. Kiongozi wa Mtanga anaeleza kuwa wameanzisha rasmi mchakato wa kuhamasisha raia ili wawajulishe vilivyovyo GTA za kutafuta hizo mpya za kaya. Aida, kiongozi huyo anaeleza kuwa kutokana na idadi ndogo ya waliohudhuria mkutano, raia bado hawajaelewa manufaa ya kumiliki hizo. Agitorea wito vyombo vya bari kusaidia kuhamasisha Ili zoezi hilo liendeswe kwa ufanisi Daftari hizo mupia zitaanza kutumika Mwanzoni mwamwaka ujao F221 Kwa sababu daftari zinazo tumika kwa sasa Zitakuwa zimepitwa na wakati Shukran jamarivyane ngeenda kumana Kuna ripotiwa maji itaka ya nayo kwenye mtaro na usafirisha maji itaka nyuma ebenkia siya radibi e, e, mjini hapa bujumbura Raiye wanaendeshe ya shoguli zao pembezuni mweneo hilo wanasimakua na wasi wasi na maji hayo kutoka ana na, na kuwa iweza kusababisha kwa mbukezo marathi na usababisha na usafi mdogo huko kiumbo watendaji kuzibua mtaro huyo ili maji yake uweze kukupita bila matatizo nilipoti yake mwezi tu mwezi Misago aliyotembelea eneo hilo <tos> Mtaro wa majitaka unapatika na nyuma ya uwa wa bank ya kibiashara siara db Majitaka hayo yanatirika katika barabara ya udongo inapita nyuma ya uwa bank bankobu na uwa wa shirika la msalaba mwekundu Raya wanandesha kazi zao kando na meneo hayo wanasima kuwa taka hiyo inatoa arufumbaya na kuwa moda mrefu umepita hali ikiwa kama hivo Sisi kisi tunavevi ona mnyani ni tio ya nani ya hile natoka mnani mwuma ik ben hier voor u. Pasuk. ben hier voor sana, Ik ben hier voor u. Ik ben hier voor u. Ik ben hier Ik Ik ben hier voor u. Ik ben hier voor u. Ik ben hier voor u. Ik ben hier ya u. Ik ben kwa yenyewe kwa maji yanatoka chori Rayahao anasema kuwa viongozi tawala kwenye ngazi ya 20 walifika eneo hilo lakini hata hivyo hakuna kilichofanyika Rayahao anasema kuwa hali hiyo inachafua jijela Bujumbura Tumesha itaji serikali kusemi tusaidie hata kwa sasa bado haijasaidia ndio maana sasa tuliitisha nyumba 10 kama kama harufu decarity decarity ya kata jurisha kama imeshafikisha kwa Mr. Nelly mpaka hivi tungani mmemazumbili Ati wapata jibu Raya hawa Jijila Bujumbura wanasima kofi ya kukumbwa na marathi anatokana na usafi mdogo Mashaka yapo hapa kwa mana unawana sisi hote Gari zikipita hapa izinatulushia uchafu Na tela ni uchafu wacho Hivi tunategemea tu magonjwa Hatuwezi tukategemea kizima wakati hapa jatengenezu Si hapa tunatumkia hapa na watu wainye kupita Hatamu nyanawiza kuwame vangonye upe kari kama iko na spidi ya kutembea sana akikimbia maji ya maji ya uchafu binarukia mtu na manani ni uchafu wananchi hao wanawataka viongozi tawala na wale wanaohusikana usafi jijini Bujumbura kupatishia suluhu swala hilo Ni malalamiko hayo ya raya wa mjini Bujumbura. Watu karibu 100 wapo tarini kutokana na mafuriko barabara Nani Chivitoki leo marufu kama Betreze watu hao wanaomba maji hayo kuondolewa kwa kutumia mtaro kuwasafirisha hadi mtwaruhisi. Raia hao wana wasiwasi wa kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo sababu hata vioo vimesambuliwa na maji hayo. Mshauri Wa mkua tarafa rugombo sika na maswala kijamii na utawala, anasema halihiyo inafamika ila tarafa hainawezo wakifedha wakukwabiliana na tatizo hilo wakukwakia hidi fadili, fadhili amba wanaweza kusaidia arai hao. Habari ya muandishi wetu wa chibi toki Alexi ina inasomwa na Romualdi Nio Maji hayo na hayo na kuatarisha maisha ya watu takriban ni miyamoja wakazi wa barabara ya nane eneo marufu bethez. Kuhunikana kila siku wakati wa musimu wa mvua. Iyanatoka pande zote kwenye barabara ya sabana nane na kuvamia makazi ya watu kisha kutilirika ndani hadi kubomoa nyumba zao. Kufuatia hayo, kuna raia wa mutahu ambao tayari wamehama sehemu hiyo hasa walio wanapanga nyumba huku wenyeji wa kiamua kusimamisha shuhuli za ujenzi. Baadhi yao, wameyambia redio isanganilo kuwa wanatiwa hofu kwamba, Wanaweza kupatwa na maladhi ya nao na usafi mdogo kama vile kipindupindu na kuharisha maana vyo vimejaa maji wa simulia raia hao. Wanainchi hao wanaomba kujengwa mutaru wa kisasa wa kusafirisha maji hadi mtoni rusizi. Wakisema kuwa hawawezi kujienje ya mtaro wa wenyewe Mishauli wakatibu tarafa anayosika na utawara na jamii Anakiri kutambua suara hilo Hata hivo firmeha umureni anareza kuwa Tarafa haina uwezo kujenga mofereji huo Na kufahamisha kuwa uwanakuenda kubisha hodi kwa wahisani Uwana uweza kufadhiri ujienzo ya mtaro huo Lejo isanganiru ni kiboko yao Barabara kabisa. Ni sasaba ndakika 32 majira Afrika. Kati sawa na nane tarifa. Baraka tika loha tukufwa kiswaili. Kupitia radio redio Isanganiro. Raia jamii wa Bato wa tarafa ya Motao mkoa wa Gitega wametaka raia jamii hiyo ambao bado wanatabia ombaomba mjini kuacha tabia hiyo. Raia hao wana, wanasema tabia hiyo inadhalilisha jamii hiyo na kuomba watendaji kupambana na tabia hiyo. Ni wakati ambapo raia hao wanabaini kuwa jamii ya Bato wana uwezo kuandaa miradi ya maendeleo wakiutoa mfano wa shule watu hao walio lijenga katika kijiji cha Inyangungu Ambapo wanafunzi kutoka jami hiyo ya batwa wanasoma bila kulipia ada shule. Alemba mipelikea watu wa maineo njirani ya shule hilo wanapata elimu. Walimu zaidi ya stini wanaojinasibu kuwa kileshu walimu ngini zaidi ya miatatu na shirini kutoka nchenzimu wa miamkia kwenye ofisi za mfuku wa malazi walimu eh, Flegman hii, baadhi wanaomba kusiteshe makubaliano kati yao na mfuku huo wangini wakihomba kuregeshe wa michangu wa mbata yari wa misha itoa ungozi wa mfuku wa malazi kwa walimu Flegman hii unasema kutoelewa matatezi walimu hau wanayo Sababu tangu mfuko huo wanzishe kumetolewa mikopo kwa walimu zaidi ya afunane na kuhusu na upendekeza kusitesha mkataba mfumo, mfuko huo na mfuko huo ni hiyari yao. Kuna ripoti ripotiwa uhaba wa majisafi makauma kwe tarafa gisozi mkwani mwaro. Kwenye ofisi ya tarafa ili ya parokia, shule shule la upili la fogi gisozi, shule la upili la gisozi soko migahawa. Na vila abu na hata kwenye makadhi ya reya utumia maji kutoka mto na upatikana sehemio moja wa miliki wa migahawa. Nasema utumia foranga alfu moja kila siku ili kuchotesha maji. Wabahuwa unapelekea kutofisha visomo. Kwenye shule ya upili ya gisozi mkuwa tarafa yu nasema mtandao wa maji safi uliokuwa mitenginezo mwaka 2007 ili usafirishe maji utoku nye mlimo wa donge tarafa ya mugamba ambao nye kilomita stini ulifanya kazi miezi miwili kutokana na kasoro za kuunga mabomba. Akifamisha kuenda po kutapatikana mfadhili atakai karabati mtanda huyo basi majisafi atapatikana hii ni kwa muandishi wetu mkuwa ni mwaro. Lora Ndikurio Ni hadi hapa mpenzi msikili zaji Sinabudia kutamatisha Tarifa ya khabari mchana huwa leo Ilani kufamisheni tuwa penzi wa soka Kwamba kalenda ya kombe la umoja robo finali Ni kwamba tayari metolewa Jumapili tarehe 2 Januari kwenye uwanja Januari Rukinzo FC utapambana na Burundi Sport Dynamics itakuwa ni saa 9 Jumamosi hiyo hiyo Januari 2 mwaka 2021 saa 9 pale uwanja wa Ingoma mjini Gitega Flamboid Centre tutacheza na Bujumbura City ni wakati Jumapili tarehe 3 Januari Satisani kwamba e, Egle Noire pale nyumbani watacheza na Messi Jengozi ni wakati ambapo kule e, kwenye uwanja Mucho Muyinga Olympic Star watacheza na Vitalo Sina la ziada ila kutakieni kile la heri na mafanikio kwa heri kwa muda Bala Javier Imana <tipulio>